Men, men... Alla minns vid järnrörsskandalen. Det, det händer ju saker i ert parti som får människor att verkligen häpna. Men, men snälla, berätta. Vad, vad är järnrörsskandalen? För ja, det vet väl du vad det var? Nej, jag, jag, så jag, jag, nej men, men om vi tittar förklara, på... Dem, bara, bara, bara, hur? är det återigen dags för inte rasismen podcast, en podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik och företrädare. Och idag så tänkte jag lägga till en på den här granskar, analyserar och diskuterar. Mm -hmm. För idag blir det även avslöjar. Ja, mitt namn det. är Magnus Elke Bengtsson. Och mitt namn är Kristoffer Gummesson. Man skulle ju kunna klumpa ihop, granska och avslöja i samma kategori möjligen. Men det är nämligen så här. Du får inte granska saker utan att saker. Ja, i och för sig att man är dålig på att granska. Och det, har vi, det kanske vi kan tillskriva oss på något sätt. Ja. Eh, Men om jag tittar på en nyckelpiga med ett förståningsglas, mm. Väldigt noggrant. Ja. Vad gör jag då? Ja... Granskar. Man kunna... Jag behöver inte avslöja något nytt på. Han har ett extra ben. Ja, man skulle, man skulle kunna... Alla nyckelpiggar har ett extra ben. Man skulle kunna använda sig av många verber. Men granska kanske är lämpligt också. Mm. Granska och analysera. Just, det, just det. Eh... Nu är det. Nu är det spikat. Just, okay, vi kör, jag kör för det. Sveriges media. Ni vet att om ni granskar någonting utan att avslöja någonting. Då måste ni dela på det. Om ni granskar någonting utan förstoringsglas så gör ni det. <laughs> då gör ni en, ett avslöjande. <laughs> <laughs> eh, helst ska man ha på sig en rock och en sån här Sherlock Holmes-hatt. Om sån. du upptäcker att eh, Nicolpeian har ett extra ben utan att använda ett förstoringsglas. Mm. Eh, då Finns är det, då det extra benet? Det är inte att du livet såna här filosofiska frågor. Nej, men då är det ingen, inget avslöjande. nej du är det bara, nej, nej, du granskar saker med förståningsglas mm. och du, avslö, du kan avslöja saker utan att ha förstoringsglas. Ja, just det. Men du kan inte kalla något en granskning mm. om du inte har ett förstoringsglas. Det här är, eh, jag vet inte om det är den gängsa definitionen, men eh, det är nämligen, anledningen till att du kom in på det här. Eh, det var ju för... Ah, va? Anledningen till att vi kom in på det här granskningen... Ja, ah, okej, okay. ah, avslöjande. Jag tänkte att vi kunde gå rakt på sak istället för att ha det här smalltalket som vi har just nu om nyckelpigor och förstoringskrav. Ska vi göra det? Mm. Det är nämligen så att förra veckan så pratade vi med Daniel Assay Avhoppare från Sverigedemokraterna som tidigare var tillförordnad kanslichef för partiet i riksdagen. I en passus berättade han för oss att sanningen om det som har kommit att kallas för järnrörsskandalen ännu inte har kommit fram. Och vi blev såklart väldigt intresserade av det här och bokade därför in ett nytt samtal med Daniel för att ge honom utrymme att berätta sin historia om järnrörsskandalen inifrån toppskiktet av partiet. Det visade sig att Acai kunde vittna om en av de smutsigaste mörkläggningarna i modern svensk politisk historia. I förgrunden för den här historien finns flera av de högst uppsatta företrädarna i partiet. Och därför så tänkte vi i det här avsnittet låta Daniel Acai avtäcka mörkläggningen av järnrörsskandalen. Men vi tänkte börja med att ge er lite bakgrund till hela den här historien. Det var nämligen så att under hösten 2010 så stod Sverige inför ett ödesdigert riksdagsval. Alliansregeringen utmanades av en rödgrön koalition, nybildad rödgrön koalition. Men trots det så var kanske störst fokus av allt på det här lilla partiet med nazistiska rötter som hade krypit fram ur sina hålor och sina källar lokaler och var på väg in i riksdagen. Det var Sverigedemokraterna. De hade haft en lyckad skrämselkampanj där invandrare och då företrädelsevis muslimer utmålades som det stora hotet mot svensk ekonomi, kultur och säkerhet. Den 12 september 2010 publicerade SIFO en av de sista opinionsundersökningarna innan valet som skulle ske en vecka senare. Sverigedemokraterna hade då ökat från 3,6% till 4,6% av väljarstödet. Nu var man alltså mycket nära målet. Och om inget oförutsett skedde den sista veckan så talade det mesta för att Sverigedemokraterna skulle lyckas ta sin plats i Sveriges högsta beslutande organ. Två dagar. Senare inträffade dock något som potentiellt hade kunnat sätta käppar i hjulen för Jimmy Åkesson och hans gelikar. Det var något oväntat då den rikskända komikern Sören Ismail som publicerade ett filmklipp på sin Youtube-kanal. Hej, hej! Det är Sören här igen och jag vet inte om ni har hört men det är ju val snart. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om SD igen, hör du häpna. Efter ute ikväll i juni så i Stockholm så kom det fram några ganska högt uppsatta SD-människor och ville prata lite med mig. Jag tackar för den ära, det är alltid intressant. men eh, Det spårade ur ganska snabbt och blev en hätsk diskussion. Och Folk runt omkring blev också upprörda och så bestämde vi för att plocka upp telefonen och filma hur det går till när de människorna är, hur de är privat. Men min mobil blev tyvärr stulen senare i Buenos Aires under världsresan. Och, eh, det är typiskt argentiner och snomobiler, jävla svartskallar. Men eh, som tur var där utanför McDonalds på Kungsgatan. så jag hade en vän som filmade hur de betedde sig och vi kan väl titta på de här SD-människorna. Oj då, det var inte så jätte, jättelämpligt kanske. Jag undrar hur det hade reagerats på om det var något annat partis pressekreterare som gjort sådär. där. Men den här killen har ju kommit undan med sjunga nazist också. Friheten lever. Så att Jimmie som kanske bara återigen skyller på att det är en perifer medlem. Han är trots allt bara pressekreterare Erik Altqvist. Otur. Ja, det vi kan se på den film det filmklipp som Sauranismail lade upp, 2010. det ni kan höra. Mm -hmm. Vi ska tillägga att vi klippte bort den här Sauranismail har med en liten sekvens från filmen, men det var så taskigt ljud och det gav inte så mycket mer insikt om man bara hörde. Ja just det, man börjar nog se det, det är därför som jag tänkte förklara vad som händer på filmen. Det är alltså Erik Allmqvist som då var presssekreterare och riksdagskandidat som sparkar mot en kille. Den här killen är ensam omgiven av Erik Allmqvist just Christian Westling som då också var riksdagsledamot och en kille som filmar som refereras till som kort kille med kamera i det här klippet. Det är ju, det är ju faktiskt dåvarande kandidaten till justitieministerposten för Sverigedemokraterna deras politiska talesperson rättspolitiska talesperson det är ju ganska intressant här faktiskt för sådan vet ju förmodligen inte vem det här är i, i någon större utsträckning inte förmodligen, alls, inte förmodligen. Inte alls. Mm. men jag tycker att det säger ganska mycket om Kentekrot och hans roll i hela den här Skandalen. Just det, liksom... kanske vi ska säga att det var Kent Ekeroth som refererades till som kort kille med kamera. Jaha, sa vi inte det? Nej. Nej men det, är ganska, det jag vill komma fram till det är att han är lite i periferin hela tiden. Mm. Det är liksom som han glider förbi allt det här och eh, måltavlorna är hela tiden i Anqvist och Kristian Wessling under hela då. Vi kommer ju komma fram till andra delen av den här historien ja. eh, när det kommer. Men eh, i, i, i vilket fall kort kille med kamera. Just det. AKA, Utöver att Erik Almkvist då sparkar mot den här ensamma killen så Christian Westling utdelar också en knuff mot honom. Så det ser ju inte så bra ut om man säger så för de här toppolitikerna inom det här partiet då som vid tidpunkten alltså inte var i riksdagen men var på väg in Och det publiceras den 14 september, alltså fem dagar före det här ödestigra riksdagsvalet. Eh, samma dag som publiceringen sker på Soranismhälls Youtube-kanal så publicerar också Expressen en artikel om händelsen. Då går ju såklart drevet mot de här tre. På kvällen, samma dag, alltså den 14 september, så kommer Erik Almqvist med en svarsvideo. Men i alla fall, tillbaka till saken. Soran, du har lagt upp en videoklipp idag, för föreställdes mig, när din kompis är på mig och försöker att misshandla mig. Och jag känner att jag skulle vilja kommentera för att du har verkligen valt ett väldigt, väldigt selektivt utdrag ur den händelsen. Och du vet du själv. Jag tycker det är väldigt lågt av dig. Och vi kommer snart få se lite mera klipp för även jag hade en vän på plats som lyckades få med ett och annat i alla fall av händelsen den här natten. För det handlar oss om halv femt morgonen utanför McDonalds kunskatan. Jag och Soran står alltså och jag tycker väl att hela det här händelseförloppet det sammanfattar ganska väl vad det är för människor vi har att göra med bland våra värsta motståndare. Zoran Ismail och bekanta inom grovt kriminella nätverk som ger sig på Sverigedemokrater inte bara genom personangrepp på internet utan också rent fysiskt och dessutom nu genom att försöka förtala framförallt mig nu i efterhand via nätet. Väldigt lågt Zoran, väldigt smutsigt, men sanningen kommer alltid fram. Okej okay, Zoran, det var det. Det var verkligheten bakom det klippet som du har vänt emot mig. Jag kan köpa att du kallar mig Riksmongo nummer ett, och vad du nu är för tillmälan du kommer med i dina videoklipp. Men när du kommer till rent förtal, då har du gått för långt. Jag kan förstå att du som avdankad komiker som ingen skrattar åt söker uppmärksamhet. Men om du vill in i politiken då föreslår jag att, vi, att du gör det på allvar. Att du och jag tar en debatt. Jag vet att du inte vågar, jag vet att du inte kan. Men du har i alla fall möjligheten om du vill. Ja, det här var då alltså Erik Almqvist motvideo som publicerades på SD webb-tv Samma dag som Expressen släpper sin artikel där Zoran Ismail berättar om de här händelserna. Det som skedde efter det här var ju att revet lugnade ner sig. Frågan är ju egentligen, och det var det som vi pratade om med Daniel Assay, vad hände emellan de här två klippen? Vi tänkte att vi låter Daniel berätta. Vad vet du om den så kallade järnrörsskandalen? Det frågan är vad jag inte vet för att jag, jag vet nästan allt för att jag var själv involverad från början när den när Storan, Zoran la filmen upp, upp och nätet och Expressen kontaktade mig ända fram till uppgörelsen med Alqvist så att jag är ganska insatt och vet nästan allt. Ska vi, ska vi börja från början då? Alltså någonstans 2010... Så släppte ju Sören Ismail en film där han pratade om att hur Erik Ankvist och de här andra sd företrädarna hade uppträtt den här kvällen då. Eller hur? Ja, just det. Va, va, hur gick diskussionen på riksdagskansliet efter den här Zoran-filmen släppte? Det fanns inga riksdagskansli, du menar partikansliet. Ja, ah, parti, förlåt. Vad tjänsten gjorde då var tillsammans med Jimmy nästan igen och det var så här att jag, jag kommer ihåg väl att eh, först, första gången jag hörde efter att eh, den klipp, första klippen från Sara Ismail gick eh, lade upp på nätet då faktiskt jag, Louise och Jimmy satt och åt pizza och vi lunchade och Jimmy var väldigt, väldigt arg och förklarade att det var Expressen som kontaktade honom och konfronterade honom med den där påståenden och sånt och han var väldigt, väldigt arg och förbannad på Erik Almqvist. Och han sa så här att Nej, men de, de, de har varit ute i stan och klantat till stan. Och nu, nu, får, nu vill jag inte förlora valet på grund av att de har varit ute och klantat till sig. Så, han, han sa att då får Erik gå helt enkelt. Så arg var han. Och han ringde och skällde ut. Och, och han mådde inte bra heller. Du vet att det var mycket press då och mycket intensiv val. För att den, den kom bara kort före... Eh, valet, det var i valspurten. Ja, det här var alltså sommaren 2010, precis ja, innan julivalet tror jag. Och det, det. och det som hände då, det var att Expressen plockade upp den här från Soran Ismail och de skrev om Soran Ismaels bild av den här kvällen, eller hur? Ja, just det. men innan dess, alltså de, de kontaktade Jimmy och ville ha hans kommentarer till det. Mm. Och det, var, det var då som direkt efter, eh, när vi satt åt lunch då. då Sa berättade innan Expressen fullt ut publicerade så att vi fick höra det där. Och, var det här också, hade Erik Almqvist hunnit göra sin motfilm så att säga? Nej, nej, nej. nej. Det var, det var, vi gjorde motfilmen samma kväll för att sen... Den gjordes gemensamt alltså? Ja, och det, alltså jag ska förklara. Det är så att först när jag och Jimmy vi satt som jag i förklarade och sa att han var väldigt arg. Och Linus sen jag pratade med Linus för att Linus också var på kansliet vid den tiden vi tjänste gjorde helt så vi var jämnt i kansliet. Och eh, Linus sa så här att ja Erik kommer hit snart för att han säger att han har haft han har filmer och sånt som kan motbevisa. Och sen kort därefter vårt samtal då ringde Erik till mig och sa att jag är på väg till kansliet och kan du ringa till, det var en annan person som jag kände för att jag ska komma och hjälpa och redigera. För att Kent har på sin mobil en del eh, klipp som man kan redigera som kan visa, motbevisa Ismails eh, påstådda koop. Och jag sa men okej okay, jag ringer men han sa så att säg till att Jimmy är inte med för att på filmen finns en där grej som jag vill inte att Jimmy ska se. Och jag sa så här att varför? Han sa så att nej men det, det är bättre att Jimmy stäste ut sekvensen. Och sen vi hade ett möte så jag tog upp det med, med, med Lidos och alla var överens och speciellt säljström vid den tiden jobbade så en, Sven Olof Sälström jobbade som alltså, Jimmis pressekreterare. Det är alltså Linusbilund och Sven Olof Sälström här. Eh, Linus Linusbilund kom efter valet. Men fram tills eh, riksdagsintresse eh, inträde, det var Sven Olof Sälström som var Jimmys eh, pressekreterare. Mm. Och på grund av Jimmy, han var. Helt, jag, menar, jag var väldigt trött och man tänkte så här: att nu, nu vill vi inte att han ska balla ur eller någonting Så, så bestämde vi oss att nej, men vi håller honom borta under redigeringen i alla fall. Så att han inte ser de där scenerna för då kommer han gå upp i taket och han var väldigt trött och sliten. Så att vi såg till att han, tur var det, det var någon sportsammanhang på tv eller någonting så den kvällen. Så att eh, han gick hem vi hade en liten lägenhet eller eh, Louise hade i söder så jag skjutsade honom dit och jag sa så att jag ska till och träffa Erik Ankis för att fixa det där klippet och han sa ring mig så fort den är klar så jag kommer att titta på det mm. och då kom vi dit till kansliet och den kille som skulle ha redigerat också så jag hämtade honom och Vi satt jag, Erik Sällström och Den Kille. och En till vi tittade på Kents filmer och försöker att hitta den där biten där visar att han sparkar burken och inte han. Eller det var det som var målet att man ska hitta den klippen. Där han sparkar burken och inte attackerar honom på det sättet. Ja, det, det, det som finns i Sörans video som han publicerar av någon vän till honom. Det var alltså en, ett, ett klipp på när Erik Almskvist måttade ett, en spark mot den här killen med en kåla burkehanden, i handen. Precis. Ja, ja, och det finns och, även på Kens video. Just det. Och det tänkte vi. Men under tiden då, då började Erik ville, ville gå igenom alla sekvensen för att vi ska titta om vi kan plocka någonting annat för att det var, det var vi kunde inte hitta bara, bara den där några kanske mindre än en halv sekund och trots att vi gjorde en slow motion men det tog ungefär 3-4 sekunder ändå med slow motion så vi var tvungna att upprepa flera gånger för att få någorlunda en lite längre och sen stilbilder och texter för att få den lite längre än ett par sekunder. Så man gick igenom hela filmer för att se, se om det finns någonting. Och då dök upp plötsligt det där Och Jag kommer ihåg jag stod och Sällström stod bakom– –eftersom Sällström satt i samma rum som vi redigerade, hans och han, han gick upp och, tog och sa, för fan, delita den där, varför, var, om de kommer ut och det är kört. Så han blev jättenervös att varför överhuvudtaget vi har den på datorn och eh, Erik sa ja, men vi ska det lite. och så jag kommer ihåg att vi, vi, vi tog bort det men där, det fanns på en usb minne som jag lånade, den fanns där också men gör, gör historien kort att, så vi såg det där och eh, efter det jag gick och sa till Linus att ja det där var inte bra, de där bilderna vi såg en scenerna och sånt och, eh, så berättade för honom vad det fanns på filmen. Och sen han gick in i Erik Arnquist rum och det var han som redigerade och filmade med sista delen där Erik satt och framförde kamera och berättade vad han tyckte och tänkte om. Ja, just det. det, var alltså Linus Bylund som filmade. Vi kanske bara kort bara ska, för... Vi kanske kort bara ska redogöra för vem Sven-Olof Sellström som är någon slags i den här historien här. Han är alltså riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och tidigare ekonomisk-politisk talesperson. Idag så är han väl arbetsmarknadstalesperson? Han var inte en nyckelperson, han var bara i rummet. -person, ja, bara. som sagt att det var Erik Almqvist, Kent och den kille som redigerade. Ja, han råkade att vara i det rummet när vi spelade Men att uh, Jag vill rätta till att du nämnde en nyckelperson. Sällström befann sig men han var inte involverad i redigeringen så han bara såg det. Ja, ja. nej, alltså, absolut. Men det jag tycker det är intressant är att vi får veta från dig nu då, eller det du påstår, det är att Sven-Olof Sällström kände till hur grundmaterialet såg ut från början. Något som ja, ja. han inte har kommenterat i efterhand. Ja, och det är samma sak med Linus Bilo, för jag berättade för honom. Och senare eh, även Martin Kinnone, men han var ju Tyskland vid den tiden men efter riksdagsinträde då för att jag tänkte så att okej, okay, då var det och Jimmy inte så bra var helt eh, kört efter det där, så många resor och sånt och mådde dåligt på grund av det som hände. Så att jag förstod att okej okay, det är okej okay att inte berätta just nu men jag trodde att efter valet man skulle suttit och pratat om det och gjort ett avslut och se varför det blev så och varför man gjorde så hur, hur... Bara ett förtydligande här det du säger är alltså, du berättade för Linus Bylund och Martin Kinnunen vid ett senare tillfälle om det här med järnrören Men alltså med Linus Bylund han var i samma lokal så jag berättade först då för att, att, att mörklägga och inte berätta för Jimmy. det var någonting som jag tog inte det beslutet det var Erik Ankis som förstod och vi måste komma överens och vi pratade om det så jag tog upp det med Lidus att det är de där grejerna på filmen och Erik säger att vi ska hålla vad heter den, vi ska hålla Jimmy borta från från att se det här och jag, jag och Sällström vi tycker också att det är det, det inte lämpligt att visa honom nu. Och det tyckte Linus också. Så det berättade jag samma dag. Och vi tog ett beslut att inte visa Jimmy de där scenerna. Så, uh, så att det enda som Jimmy visste om här, det var att ni skulle plocka fram de här sekvenserna ur den här då filmen som Katte Ekerot hade. Och så han visste ingenting om innehållet. Uh, alltså Jimmy var så förbannad så han sa så här att om det står sig, det där, han tänker inte att flura valet för att Erik och uh, Kent har varit ute och klantat till sig. Mm. Och han sa så här, då får Erik gå. Så arg så var han. Varför, varför skulle inte Kent gå? Uh, för att vid den tiden det var Erik som pratade, Kent var det som hållde kameran så det var hela, hela historien handlade om just Erik Almqvist alltså så har han också eh, berättade vad Erik har återspeglat vad Erik har sagt och vid den tiden det var mediefokuset, det var inte för att Kent var där, det var ingen hjärn och ingen visstående, man pratade om det dialogen som skedde mellan Ismail och eh, vad heter den Almqvist. så att vi, man måste se det information som vi fick och det som så han och det som Expressen berättade, de, de, bara återspeglade samtalen mellan Erik och Ismail, inte ingen som visste att Kent har filmat och sånt. så att därför, det var ingen diskussion om Kent för att Kent var inte involverad i de diskussionerna. Mm, mm, mm. Det var senare som avslöjade men om man tittar på Ismail, det var, det var helt handlade om Ken, äh, Erik Kentqvist under den här i, eller jo. i den här filmen som kom ut senare så ropas ju även nu tillmälen som Babbe och Kora till exempel, var det här någonting som ni såg under den här kvällen då ni satt och ja, redigerade ja, ja. Alltså, hur reagerade ni på det? dialogerna, nej ärligt ska jag säga att dialogerna jag låg inte märke till det, det är det senare också att ärligt ska jag säga vi spelade jag vet att det var, det var mycket men vid den tiden så alltså, Erik förklarade att han minns inte för att han var, han var ganska ja han hade druckit han var ganska full vid den tillfället han var berusad så att han påstod att han minns ingenting och ärligt ska jag säga att vi koncentrerade inte oss så mycket på dialogerna så jag kommer ihåg eh, ibland vi spolade fram så att jag minns inte att vi la märke till själva konversationen så att nej, den där babben och sånt, det kom senare för att vi var här ville se rörliga bilder. Det var det som vi var ute efter, och ingenting annat. För att Ismails eh, händelsebeskrivningen, det var just påstod att Erik Arnkowitz var våldsam. Och det var det som filmen la upp också. Det var ingenting som handlade om själva dialogen. mm. -hmm. Och därför koncentrerar vi oss på just det där delen och försöker titta efteråt och före. Det för var så... anledningen att vi kom och tittade på de där järnlörsscenarna för att e Erik påstod att ja, men han sprang efter oss och vill vi vill se om vi kan fånga upp honom att han var försökte springa efter dem. och så. Men som sagt, att Erik sa att han minns inte. Det är därför vi gick igenom sekvenserna var, hit, var, Pratar ni någonstans om, alltså det är ju en person på den här filmen som de påstår var aggressiv, pratar ni om just det där? Alltså, nej, nej okej okay. alltså, Men... Nej, det är alltså Erik var ungefull. så att det var, det var inte det att man, han, han var ungefull vid den tiden så det var inte så här att han kände sig hotad eller någonting, vi bara ville rädda situationen för att det var det handlade om att Partiets inträde Och det var... Och Erik Ankvist var ganska tung Så att vi försökte bara rädda det. Så det var ingenting att man säger att han kände nej. Det var, han var men Jag ska bara förklara det där. Sist att... Så att... För att vi, vi hela tiden gick fram och tillbaka. Det som jag ska berätta. Det, är det, att, det var Erik Ankvist. Det var viktigt att... Jimmy, det är som ni frågade. Och vi kom... Ganska långt ifrån själva. Det var så här att Det som vi berättade. att Det finns på bilder som visar. Det finns sekvenser på Kents bilder. Som visar att Erik Anqvist är oskyldig. Och det är det, det som vi sa till Jimmy. Och uh, Jimmy sa så här. Okej okay, fixa det där. Men den måste upp ikväll. Annars får vi. Um, göra en pudel. Och försöka gå vidare med det. Men han ville få ett avslut på det nu. Och han tyckte att om det finns någon sekvens som visar att Erik och Skölder då, då är positivt, Då hjälper oss med att eh, få bättre förklara och den där offermanteln man kan ta på sig igen. Och han sa inte det men jag bara kort berätta, Vi tyckte att det var positiv eh, sympati som kommer att få från väljarna. Så det var viktigt att den i kvällen vi ska se om vi kan sy upp någonting. Det här berättade ni alltså för Jimmy Åkesson. Han eh, kände till att ni redigerade materialet då, men han visste inte vad ni tog bort så att säga. Just det. Just det. Eh, och, och, han, och han ville någonstans att det här skulle få Erik Alnqvist att framstå i bättre dagar. Ja, för att valet var alltså att har ni inget bevis som kan visa att det där Ismails påstånd om Erik Alnqvist våldsamma reaktion inte stämmer då är det okej, okay. men om det visar om om vi inte har någonting, då var, då var han så mycket förbannad för så han sa att både han sa till mig själv och även Linus sa att Jimmy sa att om det ska fortsätta så då får Ankvist gå. Alltså innan valet. Så att han var så eh, rädd, rädslan bara för att den där kan bli som en stor snöboll som kan fälla och vi inte komma in i riksdagen. Det var överhängande och då var det viktigt att man försöker att reda ut det där. Och det gjorde vi också. Vi ska direkt över till Sverige. Demokraternas valbaka på Gärdet i Stockholm. Jag har en tysk med son i Norge underställningen där. Arombedrevande jubel, naturligtvis. Jimmy Åkesson sitter också snittig. Tack. Vill inte sminka? Nej, inte. Vi har eh, representanter från alla andra partier, alla partisekreterare, De beklagar djupt att ni kommer in i riksdagen. När Sverigedemokraterna valde att lämna gudstjänsten i Storkyrkan i protest. att det partiet nå rumfred har Junio infört nolltolerans mot rasism och extremism. En kvinna som du har pratat med ser att du kallade henne för hor. Det, det är absolut inte sant. Så det, det är lögn? Ja, absolut. Det. Ja. Den där filmen som du lade ut på, på Youtube, var det en rättvisande bild av det som hände där? Ja, det tycker jag. Nu, det här är så långt tillbaka i tiden så jag visste inte exakt hur, hur, hur, den, hur den var. Men du har mm. men men i alla fall inte sagt saker som... Nej, Lattelska, nej. Skulle, eller själv, band, eller? Självklart skulle jag inte säga det. Alltså det är för att jag är inte som människa som säger sådana saker mm. och tänker inte på det sättet. Dessutom så tror jag att det säger sig självt att man som pressekreter inte går och säger sånt här mot, men dessutom offentliga personer och kring sigbart. Tyckte du att Ismails ist att det var missvisande för vad som egentligen hände Ja, absolut. Och det var ju uppenbarligen. Och så hade han, hade han tyckt att hade han velat lägga upp och som hände. hade han lagt upp det när det hände. Han väntade ett halvår. Mm. Så det var ju liksom... Och du ville berätta sanningen genom att ja. lägga ut ditt svarsklipp. Ja. Okay. Tack så mycket. Tack. Ord formade till lögner som vi alla vid det här laget känner till. Det vi hörde var alltså Expressens David Bas som konfronterar Erik med nya uppgifter om vad som egentligen hände den där natten två år tidigare. där är alltså 2012. Ja, vi har spolat framtiden till den 13 november 2012 då David Bas konfronterar Erik Almqvist. Eh, han ekar ju först, som ni alla hörde. Dagen efter, på morgonen den 14 november så publicerar Expressen bevis för sina utsagor. Man har nämligen då kommit över Kent Ekerots film. Mm. Bara eh, för att få er att komma ihåg. Alltså det som hände först var ju när han konfronteras då släpper Expressen Express en artikel om att vittnen säger att eh, Erik Angrist har sagt det här. Och det. så konfronterar de honom. Han blåljuger. Och sen, precis som du säger, klockan 6.00 dagen efter så släpper Expressen då bevismaterialet mm. från den här eh, Kort med kamera, Just det. den killens film, uh, a .a. Senare på dagen på eftermiddagen så meddelar Erik Almqvist att han avsäger sig alla sina politiska uppdrag och lämnar partiet. Uh, han, ja, precis. Nej, han uh, sitter... Kvar ett Han har inte riktigt bestämt sig om man ska lämna sin plats i riksdagen. Ja, just det. Han avser sig alla sina uppdrag. Just det. Just det. Eh... På inrådan av Jimmie Åkesson. Ja, Jimmie Åkesson sparkar honom inte utan han, de, de inråder honom. Att ja det. just det. Efter ett långt, långt möte. Eh, vid det här tillfället så har ju inte järnrörsfilmen publicerats ännu. Det känner man inte till. Utan det här kommer som en bomb då dagen efter. Nämligen den 15 november. Det som Expressen gör är alltså att man portionerar ut sina avslöjanden och man portionerar ut bevisen. Det här är en ganska intressant tid och vi tänkte bara sticka in med det därför att med tanke på det som Daniela Assay har berättat för oss som ni precis har hört så vet vi alltså att ett flertal folkvalda riksdagsledamöter medvetet och kalkylerat har ljugit det svenska folket rakt upp i ansiktet om en av de största politiska skandalerna i modern tid. Alltså, man, har alltså inte, man har alltså inte bara förtigit sanningen, utan man har utstuderat, suttit och klippt bort kompromitterade material i en film i akt och mening att förvida sanningen. Det här är alltså Sven-Olof Linus Bilund, Kent, Kent Ekeroth, Ekeroth, Erik Almqvist, eh, Martin Kinnunen. Martin Kinnonen får reda, på får reda på det här, känner till det vi här vet vi, vi vet åtminstone att Martin Kinnonen känner till det här eh, vid det här laget och även Linus Bylund. Och det är det, i det ljuset som vi ville komma in här och sticka in med hur de här politikerna uttalade sig 2012 ja. när hela den här skandalen briserade. Jag måste ju bara påpeka det, att är det inte lite ironiskt att eh, den som tar över efter Erik Halmqvist och tar hans position, kommer ni ihåg vem det är? Sven-Olof Sällström. Ja. Mm. Ironi. Ja. Kliva fram. Jag tar det. Som också satt alltså i det här klipperummet där 2010. Jag tänkte börja de här olika uttalandena eller citaten från de ledande Sverigedemokraterna med ett av Erik Almqvist eller i alla fall ett citat som jag hämtade ur Expressen vid tidpunkten för avgången. Och då står det så här: Almqvist säger på presskonferensen att han inte sett hela filmen tidigare. Att han inte har något minne av de uttalanden han bevisligen har gjort. Och att det är en tredje part som redigerat filmen som han publicerade på nätet. När journalisterna på presskonferensen ifrågasätter påståendet svarar Ankvist att han inte vill gå in på vilken den tredje parten är. Jag är rädd att röja Expressens källa, sa Erik Anklist på presskonferensen. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag tycker att det här är spännande. Jag får alltid kritik för att det är intressant. Okay. Det här är spännande. För att vad är det som har hänt? Jo, eh, Erik Anqvist har blivit tagen rakt på sängen med att han ljuger. Okej, okay, hur räddar man den här situationen? Jo, man skickar ut Erik Anqvist för att eh, göra avbön utifrån det vi har hört av Daniel Assay så sitter ju återigen, alltså Erik Almqvist avgård, och det gör han genom att ljuga svenska folk rakt in i ansiktet det är inte så, när han sitter där och gör sin avbörn och säger, jag var en annan människa då och jag står inte för de här sakerna och jag, är jätte, jag skäms jättemycket för det som har hänt mm. men samtidigt så sitter han och säger ja fast, jag kände ju inte till den här filmen det var en tredje part som hade äh, redigerat den det är mm. ju, eftersom Erik Almqvist var själv den som klippte den här filmen, han har den här filmen tidigare. Ja, han satt ju i rummet. Alltså det är ju skamlöst att sitta och göra avbön och hoppas på att människor ska förlåta en och så sitter man och ljuger ännu mer. Ja, eh, vi läste ju också en ganska rolig artikel från journalisten tidningen Journalisten som publicerades eh, i samband med att allt det här briserade. Den inne, det är Martin Kinonen är med den. Han är arg därför att Expressen- vill att portionera ut sina avslöjanden- och även bevisen för sina avslöjanden. Han säger så här. Jag har full förståelse för att Expressen- gör på det här sättet. Det är så mediedramaturgin ser ut. Och jag förstår att man väljer att publicera detta. Men Expressen försöker få oss att uttala oss- innan vi har tillgång till hela materialet- och har en helhetsbild. Nästa dag publiceras ett nytt klipp ur filmen- som vi inte har tillgång till. Men efter tre dagar får det vara nog- tycker vi. Jag tycker, jag tycker att det är så himla kul, därför att det han säger, om man läser mellan raderna här det är att, ja men, om, de, om vi inte får veta vad de vet, då vet ju inte vi hur vi ska ljuga. <laughs> det, och, och, ja, precis, och han har liksom, liksom mage att gå ut och vara förbannad över det. <laughs> Vidare så säger han så här, vad tycker du om Expressens rapportering, får han frågan då. Det är inte seriös journalistik. Det är skvaller- och kvällstidningsjournalistik, säger Martin Kindonen. Nu är det i och för sig Expressen som man pratar om, vilket är en kvällstidning. Men, men det finns ju tre... Nu kommer vi in på det som kanske är mest intressant. För här så utifrån Daniela Assays utsagor så kommer nu då det direkta lugner. Frågan är, det finns ju tre Sverigedemokrater som vet vad som har hänt. Har ni inte frågat dem om, om vad som finns på filmen istället för att begära att Expressen lägger ut den? Martin Kinderen svarar, jo det är självklart att vi har gjort men det har mycket vaga minnen av händelserna. De kan inte minnas vad som har sagt. Vi har ju inte själva tillgång till filmen. De minns inte att de tog upp järnrör till exempel. Martin Kinderen svarar, vi hade inte kännedom om att det hade tagit upp metallföremål. Vi fick kännedom om det när Expressen publicerade filmen. Efter att den första filmsekvensen publicerades frågade ni alltså dem om det fanns något mer att berätta och de nämnde inte järnrören. Jag kan inte säga exakt vad som har sagts, men vi har inte haft kännedom om dem, säger Martin Kinnevän. Det Asai berättade är att han berättar ju om hela den här filmen och han påpekar ju tydligt också att Sven-Olof Alltså, det som Asai uppmärksammar mm. i filmen det är just det olämpliga i enligt Assay själv då, att de plockar upp järnrör på slutet av filmen just det. Det här är olämpliga scener ja. som han senare då förmedlar till både Martin Kinonen och Linusbyrden. Och Sven-Olof som har suttit i det Men här. Men i det här nummer... sammanhanget då framförallt Martin Kinonen ja, känner precis. ju till där. Ja precis. Sven-Olof som har suttit och där och blivit jättenervös. Martin Kinonen har vid det tillfället alltså blivit underrättad av, från Daniel sai hur det hela har gått till och vad som har visats på filmen. Just Martin Kindunen hade ju en alldeles särskild roll även i samband med den senare krishanteringen, alltså 2012 efter att Expressens avslöjanden kommer ut. Och det är något som Daniela Assay kommer att berätta om när han fortsätter sin historia inifrån Sverigedemokraterna. Men sen när vi kom in i riksdagen då var det att jag hade mycket annat att göra med bland annat bygga upp riksdagen och sånt. Så, så jag tänkte inte på det tills Martin Kino, du vet han var i Tyskland under varorörelsen. Och, och uh, när vi kom in i riksdagen då flyttade han tillbaka till Stockholm och uh, till Sverige och blev han kommunikationschef. Och anledningen till det är att Martin har varit hela tiden den där drivkraften inom kommunikation. och uh, Det är många som Se, se på tv-rutan och som säger att ja, det är Linus som det är det kommunikatören. Men han är, jag räknar honom mest som har som ansiktet utåt. Men den som verkligen har den kompetens att tänka igenom och kan lägga upp planerna som har gjort hela tiden så länge jag har varit i partiet. Det har varit Martin Kinne, och Han jobbade också på riksdags, partikansliet före riksdagsinträde. Just som presssekreterare och kommunik kommunikationen utåt. Så att, ja, då var det ett självklart val att han, han tar den rollen när vi kom in i riksdagen. Eh, och då första gången första jag träffade honom så berättade honom, Och han och jag vi var väldigt goda vänner. Vi träffade nästan när jag jobbade dagligen och pratade om himmel och jord. Och så så att, eh, jag även privat omgick så, så att vi var goda vänner och det var självklart när han kom då blev jag väldigt glad och började berätta för honom vad som pågick och berättade att, hur valet det var och, och bland annat det där och berättade att på den filmen fanns det sekvenser som, som visade helt annat men vi valde att mörka för Jimmy. Men jag tycker att nu när vi har kommit till riksdagen det är väldigt viktigt att vi sitter och tillsätter en utredning och försöker vi gå i botten med det. Men han tyckte att Nej, men den är overspeglat och, och om jag har någon material och sånt, det är det bättre att jag förstör. Och inte. Och så Det var ingenting med det men han tyckte att det är overspeglat och vi ska inte börja ruta i det där. Men jag berättade för honom att vad vi gjorde och varför. Jag tyckte att som kommunikationsansvarig det är min skyldighet att berätta sen. Så att det var ingenting med det. Sen gick vi vidare. Men jag gjorde som, som man borde göra. Att så fort efter valet, jag tog upp, jag tog upp det med den högsta ansvaren vid den tiden, Martin Kino. Mm. Så, och Vid vilken tidpunkt sa du att det här var? Det där var det precis samma vecka som han kom och till, fick tjänsten i riksdagen som kommunikationsansvarig. då var där vi satt och han ville veta hur det har gått och eftersom jag var nästan hela vår var egentligen enda fram EU-valet året innan var med Jimmy så att han frågade mig om jag kunde informera honom hur det gick under valrörelsen och då berättade jag och då berättade jag det också. Men det var samma vecka som han eh, tillsätter som kommunikationsansvarig. Så, sam så sammanfattningsvis då de som vid, det vid den tidpunkten kände till det här med Järnrörs filmen och det det var alltså Linus bilen Martin Kinneren och Sven-Olof Sällström och Erik Anqvist och Kent Ekerud förstås mm. ja förstås, men att de som såg med sina egna ögon som, som vi var på rummet det var jag, Sällström eh, Kent och Erik och en till ja. som jag vill inte säga eftersom han är tjänsteman och inget mm. Det var då var han tjänsteman Nu mm. vet jag inte men Linus Pilum berättade jag han var rummet bredvid mm. och sen han fortsatte att filma Erik Almqvist och jag informerade honom och sen han var slutredigerad men han var inte fysiskt på plats då sen filmerna vi spelade flera gånger sen jag vet inte om senare tillfällen han har sett dem eller inte vet jag inte och i muntligt redogörelse gjorde jag för uh, ungefär ett, uh, några månader efter för Martin Kinnerna just det sen gick ju tiden då och den här mörkläggningen hade gått väldigt väl vad händer sedan när Expressen ringer upp och ställer frågor eller de träffar ju Erik Almqvist på plats och ställer frågor om den här kvällen att de har nya uppgifter yes. du vet att vid den tiden alltså jag, skulle, jag, jag sa upp min tjänst till skillnad många som påstår att jag har fått i sparken och så. och det är det det kommer rättsliga efterspel om facket börjar. Men det där stämmer inte. För att sen på grund av massa turbulens och jag mådde inte bra och hade konflikter med partiledningen. Så jag lämnade min tjänst som biträdande kanslichef. Trots att partiet erbjöd mig andra tjänster och så. Men jag sa så att jag klarar inte. Men däremot jag stannade i partiet och började jobba som med gräsrötterna och i kommunföreningarna och sånt. Att, och fortfarande då på grund av att vi hade en inkompetent kastlichev så att det var trots att jag lämnade men jag var tvungen att nästan eh, varje vecka komma upp och hjälpa till honom med olika syssel för att han klarade inte att han frågade mig vad jag ska göra det och vad jag ska göra det som, som allt annat. Och sen så att jag var engagerad i partiet. Och när det skedde det där, jag kommer ihåg att då, då eh, jag kontaktade för att jag hade en bra relationer både Linus och Olkin och alla andra. Och det första jag gjorde att jag kontaktade den här Expressen, kommer sina avslöjande. Det första avslöjande, det var inte den där med järnrören Första avslöjande, då började jag gå stegvis och de massa... alltså det blev så att jag fick reda på att de ringde från riksdagen och sa så här att det är Expressen som frågade Almqvist och Almqvist minns inte och de undrade om jag hade filmerna kvar så de kunde titta för att Ken har raderat från sin mobil. Och jag sa att jag har inte det och jag minns inte om dialogerna för att det är ingen som pratade. Det är en enda som jag minns då det var den där med järnröra. Men de koncentrerar sig om jag kommer ihåg det där med Babbe och såna där grejer. Det är Expressen vid det tillfället publicerade inte själva Hjärnbrådsscenerna. De koncentrerade på vad Erik Arnqvist har sagt. Som Babbe och allt annat. Och Kent puttade den där tjejen. Och så. De kom helt senare. Och då jag kommer ihåg att Erik Arnqvist var vaken ända fram till 5-6 ja, på morgonen. De hade mött och gått igenom. Och sånt. Det fick jag berätta precis innan presskonferensen där Jimmy hade med Erik Arnqvist. Och jag försökte att stoppa, jag kommer ihåg att flera gånger för att jag tycker att vi ska inte gå ut och äh, äh, hänga ut armkvist för, för att för det första, om ni kommer ihåg den här presskonferensen, han var helt utkörd, han var helt trött och man såg orakad och allt. Och det var på grund av att han var vaken hela natten och jag tyckte att det var inte bra att släppa honom framför kameran. Mitt förslag vid det tillfället, och det sa jag både till presschefen och Linus också att vi som var involverade det är bättre att vi säger till media att vi ska göra en intern utredning där vi träffas i riksdagen och sitter med Jimmy och berätta hela historien och försöker reda ut det och sen efter några dagar i ordnande förhållanden att ta en presskonferens och berätta eh, hela händelsen och vad vi tar för beslut och sånt men de tyckte att nej jag ska inte lägga mig i. De den. de har pratat med Erik Arnqvist. Och gjorde den där presskonferensen samma dag. Och Erik Arnqvist var i sköktivsdagen fortfarande. Jag, jag kände inte igen honom. Om han, det var inte hans själv. Och det förstod jag för att han var vaken hela natten ända fram på morgonen. Så att jag tycker att det var fel. Men efterhand, och det här jag ser så är det är ingen fakta som jag har pratat Det är, det är min egen analys. Att de som var involverade bland annat, de var så rädda att eh, om man började rota i den här historien att det kanske kommer, Så alltså de, de ville lägga på locket och göra ett avslut. Och då var det att slakta Arnqvist. Så det var därför samma dag nästan, de tog på presskonferensen att Erik Arnqvist på det sättet. Och Jimmy sa att han, ska, han rekommenderar att han ska avgå så. Fast om man tittar i ordnade förhållanden av vilket parti som helst- man ska titta att en otrolig pratat med alla som var involverade och försöker komma i botten. Men vid den tiden var väldigt eh, viktigt att begränsa skada genom att, enligt min åsikt, offra Arnqvist. Så att det, det, det upplevde jag att det som skedde då, och media applåderade och tyckte att det var bra, Jimmy och sånt- jag tyckte att jag ringde och försökte stoppa det där. Jag tyckte så att Erik Anqvist ska inte komma. och Jag kommer ihåg att jag hade ett långt samtal. Att vi ska tillsätta en utredning. Träffa Jimmy. Berätta allt. Och överhuvudtaget, jag undrar om Martin eller Sällström eller Linus. Har de berättat vad Jimmys för Det vet jag inte om Jimmy visste om det eller inte. Så att som sagt att fortfarande vet jag inte. För att det fick jag aldrig chansen att ställa en rak fråga. Men att i vilket fall som helst, jag tyckte att det var fel att göra det. Och nu efterhand vet jag varför. Enligt min bedömning det var det att man var så rädd att det ska komma fram. Att fler än en som visste om de där scenerna om man mörklade Så att man var beredd att kosta vad det kostar. Som det kostade mycket. Både det är inte deras pengar, det är skattebetalarna. Men att, och det, det gjorde mig att se den som en sektor, inte demokrati. Det är ett demokratiskt process. Man tillsätter en utredning och försöker gå i botten och prata med alla involverade. Och sen kommer man med en pressmeddelande eh, och kanske träffa pressen och berätta sanningen. Det är det, det ultimata som skulle vilket demokratiskt parti skulle ha gjort det. Men att det gjorde mer övertygat att det här är ett parti som man kan lita på. För att om de bara elementära, om de beter sig så och så, vad händer om de tar makten över ett helt land med miljarder och ansvar för försvaret och företagande och så, om de inte beter sig så vad händer om andra skandaler när det är på nationell nivå. så att sådana, det, är, det är ett förtroende. Där får jag tappa det mer och mer och mer förtroende för dessa individer. Då är frågan, du pratade om att eh... Eh, när Expressen konfronterade Erik Almqvist eh, dagen innan va eh, Just. innan de publicerade filmen du pratade om att du pratade med Martin Kinnen Ja. samma natt ja Varför det? eller dagdagen, nej, på morgonen innan presskonferensen okej, okay. mm, och, då, och, då, och då, då hade filmen Publicera. kommit ut då du vet att på när Expressen publicerade dagen efter, på morgonen och sen tidigt på morgonen då jag började pratade samma dag med Expressens avslöjande. Samma dag med både Martin och Linus. Och de ville, först Martin ville veta om jag, om jag hade filmerna kvar. Och jag sa att jag har inte det. Och sen efteråt han sa så att jag men Erik kommer inte upp eller kommer du jogga? Så att ärligt sagt att jag, jag minns inte exakt vad jag sa men det var någonting att jag också minns inte exakt de där vad heter den, säger den, dialogerna bortsett från den där hjärnrören och sånt jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa men jag, jag återger samma bild som Erik hade, jag minns inte själva dialogen, det är det som det var själva Det jag tror att det var ett par dagar efter som Expressen publicerade så vid den tiden första tillfället sen jag pratade samma dag när jag hörde att Erik ska komma till vad heter den presskonferensen då tyckte jag att det, det, det, det ska vi vänta med det att vi ska tillsätta, säga till journalisen vi ska tillsätta en intern utredning där jag och de andra som var involverade ska vi ha ett möte och där tillsammans med Jimmy gå igenom och sen ha en presskonferens och berätta men det tyckte jag inte om, de tyckte att nej men vi ska göra ett avslut och det ska sluta nu på en gång nu efterhand som jag nämnde förut. Jag tror det var för att de var rädda att det ska komma fram att det är fler än de involverade visst om det och och var medveten. Men det här då, du pratade både med Linus och Mattias. Nej. Nej, Martin Kinnon, inte Mattias. Nej, okej. Okay. Eller förlåt. Linus och Martin Kinnon, ja. ja. Och var det så att Expressen hade hunnit publicera filmen? Nej. Så att Martin Kinnunen... Du pratade med Martin Kinnunen innan publiceringen av filmen men efter ja. att Expressen hade konfronterat Erik Anquist. Alltså Erik Alnqvist konfronterades om det där babbe. Det var inte om... Jag, ingen visste om att de, ska, de hade tillgång till filmen. Nej, precis. Ja. Så, att, så att nej, Expressen sa inte till dem att... Expressen efter det där babesnacken. För att första delen Som Expressen publicerade, Det handlade om dialogen För de kan nicka dig och honom dig skratta åt din tro Rika vita män skapat oss en mm. union har ritat röda linjer i färgen av drog som när är människorna faller över borna Båtarna väster i Medelhavet för att eller högtid och sluta med murar och grymhet eller förvirringen total? finns den empati finns någon moral den som flyr har inget val ingen mänsklighet illegal pinsam skitpolitik politik snack och brust statistik pinsam du ignorant de brukar rulla ju finns ingen pinsam pinsam hela er och politik Skitsnack och bruna tori pinsam det är Jag har en fråga som jag tror att ganska många har funderat på ganska länge och om du känner till någonting om det hur kom det här grundmaterialet ut hur kom det till Expressen, det var ju ändå Kent Ekerots film Ja det är det som också att jag har pratat och vi har också funderat på hur det har kommit för att som sagt att jag har haft den på en OSB som vi överförde till dator och den, den förstördes som jag vet och den fanns på en dator som senare den dator som var mediedator vi kallade den flyttade till riksdagskansliet. det var kanske dumt för att den var i ett rum som alla hade tillgång till. Så jag vill inte säga att det var någon som har gjort det. Men att det är ett begränsat antal som har haft tillgång till den filmen. Så att det är en mysterium. Men att jag tror inte att det, det som tyder på det. Jag tror inte eftersom nu berättar jag det där. Att flera var involverade. Så att... Det, det är ett mysterium som det får vi leva med om någon gång någon kommer att skriva någon bok och berätta sanningen om det där. Men det är ett mysterium som vi har funderat mycket på det.